творці природних пам'яток і держав. Річки – це водні потоки, що течуть за глибиною, яку називають руслом. Силою свого вічного руху вони змінюють обличчя землі, створюючи каньйони і річкові долини, водоспади і дельти, низовинні рівнини суходолу та підводні заглибини в прибережних районах океану. Але водні потоки можуть створювати не лише пам'ятки природи, а й цілі держави. Учені вже давно звернули увагу на те, що стародавні цивілізації виникли за особливих умов. Одні пов'язують це зі сприятливим кліматом, інші – з родючими ґрунтами. Та все ж найважливішою умовою була наявність води. Виявляється, історія розвитку людства нерозривно пов'язана з річками. Серед них були як найбільші водні потоки світу, так і порівняно невеликі річки. Стародавній Єгипет називають Даром Нілу. Якби не було його цілющих вод, на місці країни тягнулася б безживна пустеля. Річка Ганг із прадавніх часів відіграє найважливішу роль у житті індійців. Вони шанобливо називають її Мати Ганг. На берегах Хуанхе або Жовтої річки виникла одна з найбільших держав світу – Китай. Колиською української нації був Дніпро. Понад тисячу років тому на широких дніпровських просторах виникла Київська Русь. Завдяки Дніпру Київська Русь опинилася на найважливішому середньовічному шляху з Варягу-Греки, який сполучав Візантію і Скандинавію. Його маршрут проходив річкою Нева, Ладоським озером, Західною Двіною, але основна його частина пролягала по Дніпру, який вів до Чорного моря. Перші стародавні цивілізації світу часто з'являлися в річкових долинах, оточених посушливими пустельними землями. Це було і в долині Нілу, і в межиріччі Тигру та Єфрату. Чи знаєте ви, що з річками пов'язані священні ритуали, наприклад, обливання в Гангу? Людина водою очищується від усього гріховного.